Розділ 5. У стрибучих тінях від вогню її обличчя перетворилося на камуфляжну маску зі світла й темряви. Можливо, це обличчя відзначалося строгою красою, перш ніж її поглинув табір, але важкі умови інтернування з політичних мотивів замучили його, лишивши самі кістки і западини. Її очі покривали важкі повіки, а щоки запали. Десь у глибині її погляду на нерухомих зіницях виблискувало світло вогню. Неслухняні пасма волосся соломою падали їй на чоло. Між губами вона затисла незапалену цигарку. «Не хочете покорити?» «За який час?» – спитав я. Це скидалося на розмову на неякісному супутниковому каналі. Перш ніж близький її очі піднявся до мого обличчя і зосередився на ньому, минуло дві секунди. Пролунав її примарний голос, охриплив від мовчанки. «Що?» «Цигарку. Це сьомий майданчик. Найкращі цигарки, які я зміг роздобути за межами Лендфола я простягнув пачку їй, і вона завовтузилася з нею, перевернувши разів зо-два, перш ніж знайти наліпку запалювання, і торкнулася нею вістря цигарки, яку тримала в роті. Більша частина диму вилетіла і розвіялася на легенькому вітерці, але вона проковтнула трохи та скривилася, дим був кусючий. «Дякую», – тихо сказала вона і подивилася на пачку у своїх складених долонях так, нібито було маленьке звірятко, врятоване нею від потопання. Я мовчки докорив свою цигарку, оглядаючи лісосмугу над узбережжям. Ця моя настороженість була запрограмована, а не пов'язана з якоюсь реально сприйнятою небезпекою. Для посланця це, це одно що для розслабленої людини, вистукувати пальцями ритм музики. Посланці не забувають про можливі небезпеки в навколишньому середовищі, так як більшість людей не забуває, що як випустити річ із рук, вона впаде. Програмування діє на тому ж інстинктивному рівні. Посланці не втрачають пильності ніколи, так само, як нормальна людина ніколи не відпустить з дуру з рук повну склянку в повітрі. «Ви що зі мною зробили?» Таким самим стишеним голосом вона дякувала мені за цигарку, та коли я перевів погляд із дерев на неї, в її очах з'явився якийсь вогник. Вона не ставила мені запитання. «Я це відчуваю», – пояснила вона, торкаючи скроні розщепіреними пальцями. «Ось тут, наче щось відкрилося». Я кивнув, обережно добираючи правильні слова. Найбільшості планет, на яких я бував, непроханий візит у чужу голову – серйозне порушення моральних норм. І до цього регулярно вдаються безкарно лише державні органи. Жодних причин припускати, ніби в секторі Латтімер на станції 4 чи Стану і Вартані, ситуація інша не було. Посланцеві прийоми кооптації досить грубо користуються глибинними запасами психосексуальної енергії, що керує людьми на генетичному рівні. За умови належного використання, доступна там матриця тваринної сили прискорює психічне зцілення на кілька порядків. Процес починається з легкого гіпнозу, переходить у швидку, міжособистісну взаємодію, а далі у близький тілесний контакт, який не підпадає під визначення сексуальної прелюдії лише через одну дрібну деталь. Процес становлення зв'язку зазвичай забезпечує легкий викликаний гіпнозом оргазм, але я на останньому етапі роботи з Вардані чомусь відступився. Весь цей процес і без того був неприємно близьким до сексуального насильства. З іншого боку, психіка Вардані була потрібна мені цілою, а за звичайних обставин на це довелося б чекати місяцями, а може й роками. Ми не мали стільки часу. Це такий прийом. Обережно заговорив я. Система з Я колись був посланцем. Вона затягнулася цигаркою. А я гадала, що посланці мають бути машинами для вбивств. Таку думку нав'язує протекторат. Вона тримає колонії в інстинктивному страху. Правда, набагато складніша і все-таки, якщо добре над нею подумати, незмірно страхітливіша. Я знизав плечімо. Більшість людей не любить добре над чимось думати. Це надто важко. Вони надають перевагу емоційно змонтованим основним моментам. Справді? І які ж вони? Я відчув, що вона готова до розмови і нахилився вперед, до тепла вогню. Шаріан, Адорасьйон. Великі, погані, наворочені посланці, що прилітають на промінях гіперкитка – і переливаються в чохли, створені, за останнім словом, біотехніки, щоб повністю придушити опір. Звісно, колись ми займалися і таким, але більшість людей не знає, що п'ять найуспішніших наших операцій за всю історію являли собою таємну дипломатичну роботу, практично без кровопролиття. Режимну інженерію. Ми прибували і відбували, а ніхто й не здогадувався, що ми там були. Здається, ви цим пишаєтеся. Ні. Вона пильно подивилася на мене. Тому й кажете, колись щось таке то як перестають бути посланцями? Я помилявся, це була не розмова. Це Таня Варданні мене промацувала. Ви звільнилися за власним бажанням? Чи вас витурили? Я всміхнуся. Я справді волів би про це не говорити, якщо ви не проти. Ви б воліли про це не говорити? Її голос анітрохи трохи не підвищився, зате розсипався шиплячими уламками гніву. Біс вас забирай, ковачу. Ким ви себе вважаєте? Приходите на цю планету зі своєю сраною зброєю масового знищення. Г кирпу через свою жорстоку професію і думаєте погратися зі мною у травмовану дитинку всередині? Нахрін вас і ваш біль. Я мало не померла в тому таборі. Бачила, як помирали інші жінки та діти. Мені, блін, насрати, через що ви там пройшли. Відповідайте. Чому ви більше не з посланцями? Вогонь затріскотів. Я розшукав у його глибинах одну жаринку і простежив за нею. Знову побачив світло лазера, що грало на багнюці та понівечене обличчя Джимі Десото. Я бував у цьому місці подумки вже незлічену кількість разів, але краще від цього так і не стало. Один ідіот, якось сказав, ніби час лікує всі рани, але в ті часи, коли це записали, ще не було посланців. Обробка посланців забезпечує тотальну пам'ять, а повернути її після звільнення не можна. «Ви чули про Інанін?» – запитав я її. «Звісно». Вона навряд чи могла б не чути. Протекторату не надто часто роздюшують носа, а коли це таки стається – Звістка про це долає навіть між відстані. Ви там були? Я кивнув. Чула, там усі загинули під час вірусного ураження. Не зовсім. Загинули всі у другій хвилі. Вірус застосували надто пізно, щоб зайняти вихідний плацдарм, але трохи вірусу просочилося крізь мережу зв'язку, і більшості з нас стало непереливки. На Мені пощастило. В мене вийшов з ладу канал зв'язку. Ви втратили друзів? Так. І звільнилися. Я хитнув головою. Мене комісували визнали непридатним до служби посланцем за результатами психоперевірки. «А ви ж, здається, казали, що у вас канал зв'язку? Вірус мене не зачепив. Зачепили наслідки». Говорив я повільно, намагаючи стримати гіркі спогади. Цей випадок розглянула слідча комісія. Про це ви, певно, теж чули. Вона звинуватила головне командування, так? А тож, хвилина десять. Звинувачення скасували. Десь тоді я став непридатним до виконання обов'язків посланця. Можна сказати, у мене сталася криза віри. Дуже зворушливо. Її голос раптово став утомленим. Колишній гнів був для неї нестерпно сильний. Шкода, що це було ненадовго, Геш. Таню я більше не працюю на протекторат. Варданя змахнула рукою. Ця ваша форма говорить про інше. Ця форма я з відразу смихнув за чорну тканину. Річ тимчасова. Я так не думаю, Ковачо. Шнайдер теж її носить, зауважив я. Шнайдер... І сумнівом промовила вона. Бочивіт вона й досі сприймала його як Менделя, Шнайдер-покидьок. Я глянув далі вздовж узбережжя, туди де Шнайдер якось аж надміру шумно клипав щось у шатлі. Прийоми, якими я повернув психіку Варданя на поверхню, не припали йому до душі, а моє прохання тимчасово залишити нас самих біля вогню сподобалося йому ще менше. Справді, я гадав, що ви з ними, ну, вона трохи подивилася в вогонь. Він привабливий покидьок. Ви знали його до розкопок? Вона хитнула головою. До розкопок ніхто нікого не знав. Туди просто отримують призначення і сподіваються на краще. Вас призначили працювати на узбережі Дангрику? невимушено спитав я. Ні. Вона зіщулила плечі, ніби змерзнувши. Я магістр Гільдії. Я б могла отримати роботу на розкопах на рівнинах, як би захотіла, але обрала Дангрик. Решта команди складалася з призначених туди дряпунів. Мої мотиви вони не повірили. Але всі до одного були молоді та завзяті. Гадаю, навіть розкопки з дивачкою це краще, ніж жодних розкопок взагалі. А які у вас були мотиви? Запала довга пауза, впродовж якої я подумки вкляв самого себе за обмовку. Запитання було щире більшу частину своїх знань про гільдію археологістів я здобув із популярних нарисів її історії та періодичних успіхів. Я ще ніколи не зустрічав магістра гільдії, а те, що міг розповісти про розкопки Шнайдер, явно було профільтроване. Версію почутого в ліжку від Вардані та спотвореного відсутністю ґрунтовніших знань у нього самого. Я хотів почути всю історію. Але допити, мабуть, були чи не єдиним, чого Таня Вардані мала більшнішу досталь під час інтернування. Ледь помітне підвищення різкості в моєму голосі, напевно, вразило її, наче бомба-мародер. Я спробував надумати, чи можна доповнити речення, аж тут вона урвала мене голосом, якому зовсім трохи не вистачало дорівності. Вас цікавить корабель? «Це Менте...» Вона почала знову. «Це Шнайдер вам про нього розповів?» «Так, але говорив він якось нечітко. Ви знали, що корабель тут буде?» «Конкретно про нього – ні. Але це було логічно. Рано чи пізно це мало статися. Ви коли-небудь читали Вицинського?» «Чув про нього. Теорія ядра, так?» Вона здобулася на колу посмішку. Теорія ядра не вигадана Вицинським. Вона просто всім йому завдячує. Вицинський, як і дехто інший у ті часи казав, що все, що ми наразі довідалися про марсіян, свідчить про суспільство значно більш роздроблене, ніж наше. Самі знаєте, крилаті та м'ясоїди походили з повітряних хижаків майже без жодних слідів зграйної поведінки в культурі. Полилися слова, в ній непомітно прокинулася лекторка, і шаблони розмовленого мовлення почали зникати. Це вказує на необхідність у значно більшому особистому просторі, ніж потрібно людям, і загальну некомунікабельність. І якщо хочете, можете уявити їх собі хижими птахами, самотніми та агресивними. Те, що вони взагалі будували міста, свідчить про те, що їм вдалося принаймні частково перебороти свою генетичну спадщину. Можливо, так само, як люди наполовину притлумили ті ксенофобні нахили, які нам прищепила зграйна поведінка. Від більшості експертів Вецінського відрізняє думка про те, що ця схильність була притлумлена лише настільки, щоб об'єднання у групи стало досить бажаним. І що з розвитком техніки вона могла повернутися. Ви мене ще слухайте? Просто не прискорюйтеся. Насправді я не плутався, а дещо простіше з цих відомостей уже чув у тій або тій формі. Але Варданія під час розмови помітно розслаблялася, а що довше це тривало, то вищими ставали шанси на те, що її відновлення буде стабільним. Уже під час короткого вступу до лекції вона пожвавішала, почала жестикулювати, а її обличчя з звістороненого стало зосередженим. Таня Вардані мало-помалу повертала собі своє «я». Ви згадували теорію ядра. Але це безглузда варіація на тему, то грані Картер і Богданович розбазарили роботу Вецинського над марсіанською картографією. Розумієте, у марсіанських мап є така особливість. Там немає спільних центрів. Хоч куди йшли командири археологістів на Марсі, вони завжди опинялися в центрі мап, які відкопували. Всі до одного поселення малювали себе просто посередині своїх мап. Завжди зображали себе найбільшою плямою незалежно від реального розміру чи найімовірнішої функції. Лицінський стверджував, що це нікого не має дивувати, оскільки це узгоджувалося з уже наявними в нас уявленнями про мислення марсіян. Для будь-якого марсіянина, що креслив мапу, найважливішою точкою на цій мапі неодмінно була та, де перебував її творець на момент роботи. Картер і Богданович лише застосували цей принцип до астрогаційних мап. Якщо кожне марсіянське місто вважало себе центром планетарної мапи, то кожна колонізована планета своєю чергою мала вважати себе центром марсіянської гегемонії. Отже, те, що Марс на всіх цих мапах було позначено великою плямою просто в центрі, з об'єктивної точки зору не означало нічого. Марс цілком міг бути нещодавно колонізованою глушиною, а справжнім ядром марсіянської культури буквально могла бути будь-яка інша пляма на мапі. Вона зневажливо скривилася. Ось вона теорія ядра. Ви, здається, не надто переконані. Вардані випустила в ніч хмарку диму. Ні. Як казав тоді Вецинський, то й що, блін? Картери Богданович зовсім не вловили суті. Визнавши правильними твердження Вецинського про просторове сприйняття марсіян, вони мали б також зрозуміти, що поняття гегемонії, ймовірно, взагалі буде відсутнє в марсіянській системі координат. Ой-ой. Отож бо. Знову квола усмішка цього разу більш вимушена. Туди почалася політика. Вецинський офіційно заявив. Що хоч де зародилася марсіанська раса, немає жодних причин гадати, ніби вони надавали материнській планеті більшої ваги, ніж, цитую, абсолютно необхідно з точки зору початкової фактографічної освіти. Мамо, звідки ми взялися? Щось таке? Точно щось таке. Його могли показувати на мапі. Ось звідки ми всі колись пішли. Але поза як, де ми зараз, набагато важливіше на практиці, з побутової точки зору, шанування материнської планети очевидно далі не заходило. Вецінський, бува, не думав відмовитися від цього погляду, як від органічно та невиправно людського. Вардані уважно поглянула на мене. Як багато ви насправді знаєте про гільдію Ковачу? Я підняв казівний і великі пальці, трохи їх розвівши. Вибачте, я просто люблю вимахуватися. Я зі світу Гарлена. Десь тоді, як я став підлітком, пішли під суд Мінору та Грецький. Я був у банді. Стандартним способом довести свою антисоціальність, було вирізати у громадському місті повітряне графіті про їхній процес. Ми всі знали протоколи засідань на пам'ять. У публічному зреченні грецького дуже часто траплялася фраза органічно та невиправно нелюдський здавалося, ніби це стандартна для гільдії заява для збереження грантів на дослідження. Вона опустила погляд якийсь час так і було. І ні, овіцінський такої не співав. Він любив марсіян, захоплювався ними і казав про це публічно. Саме тому про нього можна почути лише у зв'язку зі сраною теорією ядра. Його позбавили фінансування, більшість результатів його досліджень замовчали і віддали все це на Поталу, Картерові та Богдановичу. А ці дві курви за це розкішно відсмоктали. Того ж року комісія ООН проголосувала за збільшення стратегічного бюджету протекторату на 7%. І все через параноїдальні фантазії про марсіянську надкультуру, яка десь існує і чекає на можливість нас атакувати. Ловко. Так. І абсолютно неспростовно. Всі астрогаційні мапи, які ми знайшли на інших планетах, підтверджують висновок Вицинського. Кожний світ ставить себе в центр мапи так само, як і Марс, і самим по собі цим фактом залякують ООН, щоб вона зберігала великий стратегічний бюджет і всяку таку військову присутність по всій території протекторату. Ніхто і чути не хоче про справжнє значення досліджень Вицинського, а всякого, хто заговорює про це надто голосно чи намагається застосувати їхні результати у власних дослідженнях, або негайно лишають без фінансування, або висміюють, що врешті-решт зводиться до одного. Вона закинула свою цигарку в вогонь і подивилася, як та спалахнула. Це й сталося з вами? запитав я. Не зовсім. На останньому складі в її голосі щось помітно класнуло, наче повернувся замок. Я чув, як у мене за спиною йде берегом шнайдер, в якого вичерпався чи то список справу шатлі, чи то терпіння. Я знизав плечима. Як хочете, поговоримо про це згодом. «Можливо. А тепер може, розкажете мені, на що сьогодні була потрібна вся ця мачо-фігня з великими перевантаженнями?» Я позирнув на Шнайдера, коли він підсів до нас біля вогню. «Чули?» – скарга на розваги під час польоту. «Сранні пасажири!» – буркнув Шнайдер, опустившись на пісок і бездоганно включившись у блазнювання. «Нічого не міняється!» «Ви їй скажете чи мені сказати?» «Ви самі цього захотіли! Сімка є?» – Вердані простягнула пачку з сигарками – а тоді кинула її Шнайдерові та знову повернулася до мене. «Ну, озбережжя Дангрику», – повільно проказав я. Хай якими були його археологічні чесноти, належать до території північного рубежу. А північний рубіж визначено клином Карери, як одну з дев'яти основних цілей, необхідних для перемозі у війні. А судячи з того, скільки органіки там зараз зазнає ушкоджень, кімпісти дійшли того ж висновку. І? І я не сказав би що затівати археологічну експедицію, поки там б'ються за володіння територією Кемп і Клин, розважливо. Нам потрібно відвернути бойові дії. Відвернути? Чути недовіру в її голосі було приємно. Я підіграв її, ще раз знизавши плечима Відвернути або відстрочити. Незалежно від того, що спрацює. Судді у тому, що нам потрібна допомога. А таку допомогу ми отримаємо лише у компанії. Ми їдемо до Ленфола. А оскільки я теоретично маю бути на дійсній службі, Шнайдер-Кімпійський дезертир, ви військово а це крадений шатл. Нам перед цим потрібно трохи замести сліди. Супутникових зображень нашої тамтешньої маленької судочки з розумними мінами випливатиме, ніби вони нас збили. Обшук морського дна виявить відповідні уламки. З умови, що ніхто особливо не придивлятиметься до доказів, нас запишуть у зниклій безвісти, заявивши, що ми випарувалися. А це мене цілком влаштовує. Гадаєте, на цьому все і закінчать? Ну, це ж війна. Тим, що людей бувають, навряд чи багато кого здивуєш. Я витягнув хмизину, що стриміла з багаття, і заходився креслити в піску примітивну мапу континенту. О їм може стати цікаво, що я робив тут, якщо мусив прийняти командування на рубежі. Але такі подробиці після конфлікту забуваються. Наразі бійці Клину Карери на півночі досить сильно розкидані, а кемпові сили досі відтісняють їх до гір. Із цього флангу до них підходить президентська гвардія. Я тиснув у пісок своєю імпровізованою каскою А тут – повітряні удари айсбергового флоту кемпа з моря. У Карери є важливіші проблеми заз'ясування конкретних обставин моєї загибелі. І ви справді гадаєте, що картель зупинить усе це лише для вас? Таня Вардані різко перевела вогнений погляд з мого обличчя на шнайдерова. Ти ж насправді в це не повірив, так, Яни? Шнайдер відмахнувся рукою. «Просто послухай його, Таню. Він підключений до машини». Він знає, про що говорить. Так, справді. Напружені очі різко перейшли на мене. Не думайте, ніби я не вдячна вам за те, що ви витягнули мене з табору. Я вдячна. Ви, мабуть, уявити собі не можете, яка я вдячна. Але тепер, вибравшись, я була б дуже рада пожити. Це, оцей план, суцільне маячня. Ви просто приведете нас до загибелі. Чи то в Лендфолі від рук корпоративних самураїв, чи то під час стрілянини в Дангрику. Вони не будуть. Ви маєте рацію. Терплячий я. І вона здивовано затихла. Де, в чому ви маєте рацію? Великі корпорації, ті, що належать до картелю, навіть не глянуть на цей план. Вони можуть нас убити, запроторити нас на віртуальний допит, поки ви не скажете їм те, що вони хочуть знати. А тоді просто замовчать усе це діло, поки війна не закінчиться. І вони не переможуть. Якщо вони переможуть? Вони переможуть. Запевнив я її. Вони завжди так чи інакше перемагають. Але ми не підемо до великих рацій. Ми маємо бути розумнішими. Я замовкнув і, чекаючи, потився у вогонь. Краєчком мока побачив, як Шнайдер від напруження нахилився вперед. Без станів Варданя на борту всі ці затії гаплик, і ми всі це знали. Море, шепочуче, вилазило на берег і поверталося назад. У глибині вогню щось ляскало та тріскалося. Гаразд, вона злегка ворохнулася, наче прикута до ліжка людина, що переходить у менш болючу позу. Продовжуйте, я слухаю. Шнайдер гучно зіткнув з полегшенням, як і внув. Ой, що ми зробимо? Ми націлимося на одного конкретного корпоративного оператора, досить невеликого і голодного. Може, ми і не одразу його вирахуємо, але це має бути нескладно. А націлившись, ми зробимо йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Унікальна спеціальна пропозиція, обмежена в часі, покупка за зниженою ціною, задоволення гарантовано. Я помітив, як вона перезернулася зі Шнайдером. Можливо, вона озиралася на нього лише через цю багато грошову образність. Хоч який він малий і голодний, Ковачо, ви все одно говорите про корпоративного гравця. Вона пильно поглянула мені в очі. Планетарне багатство. А вбивство та віртуальний допит – речі аж ніяк недорогі. Як ви пропонуєте запобігти цьому варіанту? Просто ми їх налякаємо. Ви їх налякаєте. Вона на мить подивилася на мене, а тоді кашлянула коротким неохочим смішком. Ковачо, вас треба на диск записати. Ви ідеальна розвага після психічної травми. То скажіть мені, ви збираєтеся налякати корпоративний блок. Чим? Маріонетками-головорізами? Я відчув, як мої губи теж складаються в щиру усмішку. Щось таке.